Alhamdulillah Rabbil alamin was salatu was salam ala asrafil alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin thumma amma ba'd Dois se svako zaglavlje pada uz lično Allahu subhanahu wa ta'ala gospodar zemljinebe. Salawat bi salam nallahu busanika alayhi salatu was salam nego porod nego koji slijede put istininom sudnjeg dana. Uvažena braće i sestre srijeda je Nakon jaci je naš stavni termin u kojem se družimo sa knjigom Riyadus Alehin, Vrtovi Pobožnjaka, Čuvenog imama, Enneveju, Rahmetullah i Alehi. Mnogo puta smo govorili o mjestu ove knjige, tako da više i nema potrebe da govorimo koliko je to bitna, blagoslovljena knjiga. Hadisi koji se nalazi u ovoj knjizi čovjeku muslimanu su potrebni u svim njegovim svakodnevnim postupcima. Mi se večeras družimo sa 57. poglavljem za braću i sestre koji imaju ovakvu knjigu. 57. poglavlje, 280. stranica, zadovoljstvo onim što im sam posjedujemo. Umjerenost u životnim potrebama. Poglavlje koje se djelimično navezuje na prethodna poglavlja, mi smo u proteklih poglavljima govorili, znači o odnosu Božih poslanika alaihi salatu wa selam prema dunjaluku, dunjalučkim naslađivanjima i neprestano smo ponavljali e, tu teoriju Islama, a to je, kada je u pitanju dunjaluk, mi smo na dunjaluku stvoreni s ciljem. Robovanje Allahu, dželašanuhu, obožavanje Allahu subhanu wa ta'ala, usklađivanje svojih života prema principima i načelima Islama. Dunjaluk je prolazan, Čovjek će nakon dunjaluka umrijeti, potom biti proživljen, potom polagati stroge račune za sve što je uradio na dunjaluku. Samim tim čovjek ne može sa sasvom ponijeti sa dunjaluka u kabodni na sudnji dan ništa od dunjaluka osim onoga što uradi od svojih dobrih ili loših dijela koja su pomno i precizno zapisana od meleka. Mi muslimani vjerujemo da pore čovjeka svakodnevno neprestano boravi dva meleka koja zapisuju njegova dobra i loša djela, koja će mu se predočiti na sudnjem danu i shodno tome će polagati račune. Pa smo dosta puta ponavljali tu teoriju da nema nikakve smetnje, čak što više pohvalno i lijepo, je da čovjek od Dunjaluka uzme mnogo toga, da uživa na Dunjaluku, ali pod uvjetom da to ne bude na uštrb ahireta, da to ne bude na uštrb propisa, da sticanje do donjalu ne bude razlogom da čovjek ostavi ono što mu je uznesen i Allah diošao na rediju ili da prekrši ono što je zabranjeno Nema smjetnje rek'o veliki grupa sahaba e, e, posjedovala je veliko veliko bogatstvo u to vrijeme znači posjedovali su veliko veliko bogatstvo u zlatu, u srebru, e, u devama u trgovini i tako dalje, u nekretninama, u zemlji i tako dalje. Ali pod uvjetom da to čovjeka ne odalji odrobovanje Allahu, da ne zaboravi na svoje vjerske obaveze i da ne prekrši na putu sticanja dunjaluka, ne prekrši ono što mu je uzvišnjala španuha zabranio. E, u tom kontekstu mi već govorimo u jednom interesantnom poglavlju zadovoljstvo sa onim što čovjek posjeduje umjerenost u životnim potrebama. Jedno od velike blagodati prema ljudima od strane uzvišnjala jeste da je podario Da ljudsko srce ne može ga učiniti zadovoljnim činjenica da li posjeduje mnogo ili ne posjeduje. Može to biti jedan faktor, ali glavna stvar u čovjekom srcu jeste njegovo zadovoljstvo. Da čovjek bude zadovoljan sa onim što ima. Da je svijesta neprestano činjenica, ja ću otići sa dunjaluka, umrijeću, Biću proživljen, polažim, računaj na sudnjem danu, dunjaluk, koliko ga steknem, koliko ne steknem i tako dalje. Pa je zadovoljstvo jedna veoma, veoma bitna stvar. <clears throat> Imam An-Nav Rahmetullah, ali započe ovo poglavlje sa ajetom iz Sure Hud 6. ajet. Woma min dabetin fil ardi illa ala Allahi rizkuha Na zemlji nema ni jednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. Kao da nam imam nevevi rahmet tulaja lihi prije nego što poćni govoriti o kreposti o zadovoljstvu želi da postavi jednu veliku platformu, a to je uzvišeni Allah je taj koji daje rizki na faku ljudima. Kaže uzvišeni, Allah oma min dabetim filardi, lja Allahi riskoja na zemlji nema ni jednog živog bića, a daga Allah ne hrani. Allah daje na faku ljudima. Kada kažemo ljudima, sve vrste ljudi, i muslimani, i nemuslimani, i pobožni, i manje pobožni, i tako dalje. Nakon toga, ne samo ljudima, sve što je živo, biće na zemlji, životinje, sa svim njihovim vrstama, uzvišen je Allah s.w.t. svima daje rizk i nafaku. Ovo je veoma bitna e, stvar koju čovjek treba da vjeruje i da zna. Allah oposlanih kaže u Hrodostoromu Hadisu, Kada opisuje u to vrijeme prije 1400 godina Allahu poslanik, govoreći objavu, kazuje u jednom od kako nastaje čovjek. Pa kaže Allahu poslanik, ali se latu wasalam, čovjek utrobi svoje majke, bude 40 dana kaplica, pa nakon toga bude, pa nakon toga, pa nakon toga, nakon 120 dana, nakon 4 mjeseca, kaže Allahu poslanik, uzvišeni Allah pošalje meleka. Udahne dušu u djete, znači u utrobi njegove majke, udahne dušu u njega i propiše mu četiri stvari. Jedna od te četiri stvari jeste propiše mu na faku. Pa stoga čovjek treba da zna bez obzira, znači koliko koliko pokušava okršeći Allahove propise, da stigne nešto od na fake, ne može mu doći osim ono što mu je propisano. Svakako ovo ne isključuje To ne znači čovjek sjedni kod kuće i kaži, e, ja što je moja nafaka, ona će mi doći. Ne. E, od vjerovanja ehli sunnetskog ta jeste da čovjek treba da poduzme sve što je u njegovoj moći. Ali da to bude na halali dopušten način. Znači nama je propisano da trčimo, da idemo, da tražimo, da se školujemo, da obrazujemo, da investiramo, da pokušajemo, da tražimo prilike, da zaradimo, da steknemo nafaku. Ali kada poduzimimo sve što smo mogli, na halali dopušten način, dobit ćemo onoliko koliko nam je propisano od nafake. Pa prva platforma, nešto što nam je veoma bitno da, je, da znamo, nafaka je od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, kako muslimanima, tako i nemuslimanima. Pogledajte, mi imamo ljude koji ne vjeruju u Boga, ateisti. Imamo ljude koji su nemuslimani, Činje svakodnevno ogromne velike grehe. Pripisuju uzvišom Allah s.w.t. dijete. Pripisuju mu širk, kufr, mnogi stvari. Ali opet uzvišen je Allah s.w.t. i takvima ne uskraćuje na faku. Kaže se u drugom ajetu kojeg ima mennevi citira u ovom poglavlju. Lil fukara il ladhina uchsiru fi sebi ili lahi la jastatiju nadarben fil ardi. Jahsebuhum ul jahilo agni'a min atta'affuf. Ta'rifuhum ta bisimahum, la jes'elunan nasi l'hafa, wa ma tunfiquh min kajrin, fa inna Allah bihi alim. Allahi žučanu govori o siromasima koji su se posvetili borbi na Allahom putu, pa kaži siromasima koji su zauzeti na Allahom putu, ne vremena za rad, za rađivanje, pa onaj ko, ko njih u to, up, to upućen, misli da su zbog skromnosti i mučni. Ljudi posvetili su svoj život borbi na Allahvum putu. Nemaju vremena za trgovinu, nemaju vremena za sticanje na faih. Pa insan koji sa strane gleda, ne može primijetiti, da im je nešto potrebno koliko su oni skromni, ne traži, šute, ne dosađuju ljudima svojim potrebama. Oni prosječi ne dodijavaju ljudima, a ono što ditka, drugima date, Allah sigurno zato zna. Pa Allah najbližno imam nevi ovaj ajit je ovdje e, citirao zbog ovi njihovi osobini da oni, iako imaju potrebu, to insan ne primijeti Zato što su oni skromni. Zato što su oni skromni. <kuh> Nakon toga treći kuranski ajet u ovom poglavlju sura Furkan kaže uziši inallahu wallazina ize anfaqu lam yusrifu walam yaqtaru wa kana bayna zalika qawama i oni koji kada udjeljuju ne rasipaju i ne škrtari već se u tome drži sredini ajet koji nam pojašnjava da čovjek u svom svakodnevnom životu treba da pokušava da bude umjeren pa čovjek čak i kad udjeljuje da ne rasipa ali isto tako i da ne škrtari pa je to neka sredina koju bi čovjek trebao da traži na Dunjaluku, pa čak i u povalnim stvarima čovjek udjeljuje da ne rasipa, da ne baca, a isto tako kada negdje ima potreba da ne škrtari, ovi ajeti su opis u Ibadur Rahman, opis Allahovih posebnih robova, robovi milostivog, U koje je uzvišen Allah s.w.t. spomenuo u više ajeta, jedan od ajeta jeste da je ovo svojstvo robova uzvišenog Allah s.w.t., njegovih iskrenih robova, da oni i kada utjeljuju, traže u svemu tome sredinu, ne rasipaju se prekomjerno, a isto tako ne škrtarije kada zatim postoji potreba. Četvrti ajet, ajet iz Surije, Thariyat. وما حلطو الجنة والإنسا إلا لعبودون ما أوريدو منهم رزقين وما أوريدو نتعمون جينة i ljude stvorio sam samo zato da me obožavaju. Ja ne tražim od njiho obskrbu, niti želim da me hrani. Allah Želšanu jasno ovom kuranskom ajetu, u prvom ajetu jašno pojašnjava šta je srha stvaranja ljudi. Ljude i جينة nisam stvorio osim s ciljem. Da mi robuju i da me obožavaju. A nakon toga kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ma uridu minhum mir rizqin, wama uridu ni otimun, ja ne tražim od njih obskrbu. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ne traži od nas obskrbu. Mi kada bi bili svi na planeti najpobožniji ili bi bili najnepokorniji, to Allahu subhanahu wa ta'ala nikako koris ne pribavlja niti kakvu štetu njemu pričinjava. Bez obzira sva planeta, cijelo čovječanstvo, kada bi bili kao najpobožniji insan, to Allahu ništa ne znači. Kada bi bili kao najgori insan i najnepokorniji, to uznišenom Allahu, subhanahu wa ta'ala, ništa ne znači. Pa kaže Allah Češanu, ja ne tražim od njih obskrbu, niti želim da me hrani. Pa jasno znači uznišen je Allah, subhanahu wa ta'ala, kao gospodar zemlje i nebesa, kao onaj koji zaslužuje Da bude obožavan, jasno ljudima daje do znanja, da je ljude stvorio s ciljem, da robuju Allahu i od njih ne traži ništa sebi. Mi ono što radimo, radimo za sebe. Mi sve što radimo, rekli smo, kada bi sva planeta, svi ljudi, šest milijardi ljudi, svi klanjali, svi postili, svi bili pobožni, to Allahu dželšanu ništa ne znači. Ništa mu ne povećava od njegovi riznica i od njegove, njegove vlasti. Isto tako, kada bi svi ljudi na zemlji bili nepokorni niko ne bi klanjao i niko ne bi postio, to ništa štetiti Allahu Đelešanu neće. Nakon toga, imam enevi, citirao je nekolicinu hadisa u ovom poglavlju. Odebu Hureyri radi Allahu Teala, anahu se prenosi da je Allahu poslanik, alaih salatu wa salam, rekao, pravo bogatstvo ne ogleda se u mnoštvu i metka, nego je pravo bogatstvo, bogatstvo duši, hadih izbilježi Buharija i Muslimu tefakon alaih. Jedno veliko pravilo Jedan hadis u kojim Allah poslanik u malo riječi rekao je mnogo toga. U osnovi tu je bila jedna odlika kojom je uzvišen Allah odlikao Allahu poslanika ali salatu Selam da mu je data je jezgrovitost u govoru. Pa je Allah poslanika ali salatu selam u ovaj hadis nama e, sažeo nam je bukvalno filozofiju Dunjaluka kompletnu. Kaže Allah poslanik nije bogatstvo to da imaš mnogo. Već je bogatstvo, istinsko bogatstvo da se zadovoljan sa onim što imaš. Kaže Alop Sanika Lese Latulassam, pravo bogatstvo ne ogleda se u mnoštvu imetka, nego je pravo bogatstvo bogatstvo duši. I zaista, vi ćete vidjeti, evo jučer su izašle, ako ne varam se, i danas liste najbogatijih ljudi. Tu su milijarde. Ljudi ne znaju koliko imaju imetka. Ali šta radi sa tim imetkom? Koliko su sretni? Koliko su zadovoljni? Koliko robuju Allahu Sobjana Tava koji im je podario taj imetak? S druge strane imamo ljudi koji žive nekim, nazovimo ga, prosječnim životom. Pa možda čak i nekada u siromaštvu. Ali njihov jezik je prepun zikra. Njihov jezik je prepun zahvali Allahu. Ono nešto što malo imaju, to pripisuju Allahu. Hvala Allahu koji nam je podario i to i to. Sjećam se. Nekada vremena, prije nego što je bio rat u Siriji, taj sirijski narod je izuzetno lijep narod, taj šamski narod, o kojem je Allahosanik izrekao mnoge, mnoge hadise, govorići o vrijednosti ljudi koji žive u Šamu, znači u današnjoj Siriji. Koliko je taj skroman narod što mi se svidjelo kod njih. Vidite čovjeka koji vozi staro, staro auto. Možda takav model nisi u životu vidio, ali na tom autu piše i to lijepo kaligrafijom Ovo auto je Allahova blagoda koju je meni podario. Subhanallah il-azim. Koje je zadovoljstvo kod ljudi. Ljudi u siromaštvu, ljudi u neimaštini, ali neprestano hvala Allahu. Allah je gospodar, njemu robujemo i tako dalje. Pa je to istinsko bogatstvo da čovjek bude zadovoljan sa onim što ima. Nije zavidan ljudima. Koliko ljudi ima, on ima. Ali jednostavno teško mu je podnijeti što neko ima više od njega. Što je neće dijete uspješniji, što je neći brak bolji, što je neća kuća ljepša i tako dalje. Ne, ne, zadovoljstvo sa onim što ti posjeduš, to je najveće bogatstvo. Pa se insan treba odgajati, truditi da zna da je nafaka od Allaha Đelešanhu. Koliko je ljudi koji imaju milijone, imaju milijarde, nezadovoljni, ne pripisuju to bogatstvo Allahu Đelešanhu. Dokoliko je ljudi iako ne pozivamo ovo ne znači automatski samo tumači čovjek hadis ne znači automatski da svi ljudi koji su bogati su pokvareni i tako dalje. Ali velik broj ljudi, bogatih ljudi, nezadovoljni, nesretni, ubistva, koliko je samoubistava ljudi koji su bili milioneri i milijarderi, zato što ljudi ne znaju zašto žive. Pa je istinsko zadovoljstvo da čovjek bude zadovoljan s onim što ima. I kada je bogat, zadovoljan sa onim što ima. I kada je siromašan, zadovoljan sa onim što ima. Pa je to Allah oposlanik sročio u jednu veliku rečenicu. Veliku rečenicu sa značenjem. Istinsko bogatstvo je bogatstvo duši. Da je čovjek zadovoljan. Zadovoljan sa onim što posjeduje. Da ne zavidi ljudima. Da ne žudi. Da njima ne daj Bože nestani blagodat koju oni uživaju. <clears> Hrvim. <throat> Nakon toga u hadijskoj obilježi ima muslim 500 na 23. hadijs od Abdullah ibn Amr radijallahu talanom prenosi se da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao uspio je onaj ko primi islam i Allah mu podari obskurbu dovoljnu za njegovu porucu i učini ga zadovoljnim onim što mu je on podario. Tri osobine koje Allah poslanik alaihi salatu selam navodi u ovom hadijisu i kaže da je to put uspjeha. Pa kaže Allah uspio je onaj ko primi islam. To je put uspjeha. I Allah mu podari obskrbu dovoljnu za njegove potrebe. To je uspjeh. Prva stvarna čovjek primi islam, da robuje Allahu, da njega priznaje da je on gospodar zemlje i nebesa, da je on stvorio čovjeka, da on zaslužuje, da bude obožavan, da uzvišeni Allah samo se njemu čine ibadeti, da uzvišeni Allah ima savršena imena i svojstva u kojima mu niko nije sličan. Čovjek kada primi islam kaže La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah On je samim tim kazao sljedeći Ja vjerujem da postoji Allah Ja vjerujem da uzvišen Allah stvorio zemlju i nebesa On je stvorio čovjeka Uzvišen je Allah je gospodar zemlje i nebesa Ništa na zemlji se ne može, ne može desiti Osim s njegovom dozvom Jer je on gospodar On sve vidi On sve čuje Ne smije se nikakav ibadet činiti Nikakvom drugom božanstvu Niti bilo kakvom kaburu, niti bilo kakvom kipu, niti bilo kakvoj životinji. I badeti se samo čini Allahu Đelešan. Zašto? Jer je on gospodar. I na kraju, Allah Đelešan ima imena i svojstva, atribute koje nema niko. Apsolutna potpunost i savršenstvo. Pa kaže Allahu Kusani, uspio je onaj ko primi islam. Inna dina indallahi al-islami. Nema priznati i prihvatljive vjere kod Allaha osim islama. Slanjem Allahu poslanika li se datu selam zapečatčene su sve poslanice. Poslanica Muhameda li se latu selam Kur'an derogirala je izbacila iz upotrebe sve prethodne poslanice. Bozhi poslanik ali se latu selam kaže vjerodostom hadisu. Nije će zamene čuti za Muhameda li se latu selam niti jedan kršćanin ili židov A nakon toga ne povjeruju u mene, a da neće biti stanovnici vatri. Pa znači, kod Allaha, subhanahu wa ta'ala, na sudnjem danu, na obračunu, ljudi koji su došli nakon vremena Muhammeda, samo se od njih prima jedna vjera, a to je vjera, islam. Pa kaže Allah, uspio je onaj ko primi islamu. Koji istinski robuje Allahu Đelešanu. I ona je uspio kome je uzvišeni Allah podari na fakije koliko je dovoljno njemu i njegovoj poroci. I na kraju kaže Allah Allahu poslanik Alisa i učini ga zadovolnim onim što mu je on podario. To je uspje da te Allah učini da budeš zadovoljan. Zato je i propisano da čovjek u svojim dovama ovo dovi i ovo je velika stvar. Kada budete na dovi, kada dovite u mjestima i vremenima, kada se dove primaju na seđdi, prije iftara, između jezana i kameta. Dovite gospodaru, učini me da budem zadovoljan sa onim što se mi podariju. Nemoj da u mome srcu ima zlobe i da ima zavisti prema ljudima iz okruženja. Želim da budem zadovoljan sa onim što mi Allah podariju. Ja trčim da stignem od unjalka koliko mogu. Ali ono što datnim satim sam zadovoljan. Ono što dobijem od nafake i što mi stigne i dođe satim sam zadovoljan. To je zaista put uspjeha i velika blagodat. 520 524 hadis Hakim ibn Hizam radijallahu ta'ala kazuje Tražim samo od Allaha kostatnika li selav teselem da mi da nešto imetka i on mi je dao. Pa sam opet tražio i on mi je dao, pa sam opet tražio i on mi je dao, a nakon toga mi je rekao. Hakime, Ova im je privlačan i sladak. I onome koga uzme bez pohlepe i ustručavaju se, biće podaren u njemu blago, blagoslov u njemu. A koga pohlepno uzme, neće mu se u njemu dati blagoslov. Takav će biti poput onoga koji jede, ali se ne može zasititi. Godnja ruka je bolja od donje ruke. Hakim je rekao, Allah uposlaniće, tako mi onoga koji te je poslao sa istinom, ni od koga više ništa neću tražiti, sve dok ne napustim dunjalog. Hakim ibn Hizam dolazi Božijim poslanikom, alaihi salatu wasalam, i traži mu i metak. Pa mu poslanik daje jednom, pa on opet traži, pa mu daje drugi put, pa mu daje treći put. Nakon toga, Allah uposlanik, alaihi salatu wasalam, daje savjet Hakimu i kaže, ovaj i metak je privlačan i sladak kada se otvori vrata, kao što je došlo u drugom, jer u adisu, kaže Allahu posanik, kada bi sin Ademov imao dolinu zlata, puna dolina, kaže, on bi poželio da ima još jednu. Takav insan. Zamislite čovjek ako ima milijardu. Šta hoće viši? Kad bi trošio, znači svaki dan, milijone ne može potrošiti. Ali da još, daj još. Pa kaži, to je osobina insana, kada bi imao cijelu dolinu zlata, on bi poželio imao još jednu. Kad bimo imao još jednu, daj još jedno. Kaži Allah uposlanik na kraju, čovjekova usta ne može napuniti ništa do prašina, smrt. Pa kaži Allah uposlanik, alihi salatu wasalam, Hakimu ibn Hizamu radijallahu ta'ala, ova imetak je privlačeni sladak. Privlači, zove insana, daj još, daj još, zaboravljaj na ahiret. I tako dalje. Pa kaže Allaho poslanika alaihi salatu wa Ono me koga uzme bez pohlepi i ustručavajući se biće podaren blagoslovu njemu. Čovjek dobije imetak ali nije pohlepan. Nije spreman da sve dadne radi tog imetka. Imate ljudi koji su pohlepni samo daj meni. Sve živo ću prodati. Prodaću svoju familiju, svoju rodbinu, prodaću povjerenje, prodaću vjeru, prodaću principe. Samo mi daj imetka. Kaže Allah poslanik, i takav ko i dobije imjetak, neće imati beričeta, neće imati slasti, neće uživati u tom imjetku. Doće mu neki šamar, doće mu neko iskušenje gdje će otiši taj imjetak, neće čovjek osjeti u njemu slast. A kaže Allah poslanik, ali se letu se nam, a onome koga, a ono onome koga uzme bez pohlepe, i ustročavajući se, bit mu podaren u njemu blagoslov. Čovjek koji ga uzme s pohlepom, nema u tome beričeta. Čovjek koji ga ne uzme s pohlepom, skroman, zadovoljan, sa onim što, je, što mu je dato, kaže, takvom će čovjeku biti dat blagoslov, beričet. A to je nešto veoma bitno. Mi smo danas zaboravili na nešto što se zove blagoslov u imjetku. Beričetu imjetku. Da budemo zadovoljni. Da taj imjetak uživamo u njegovom trošenju. A ne, ne daj Bože da samo stičemo bez obzira kako ćemo stiči nakon toga da e, nemamo blagoslov u tom imetku. Pa kaže Allah poslanika alaih salatu wasalam primjer onoga koji uzima imetak sa pohlepom i primjer insana koji jedi ali ne može se zasjetiti. Pa na kraju kaže Allah poslanika alaih salatu wasalam gornja ruka bolja je od donje ruke. Gornja ruka misli se koja? Ona koja daji. Čovjek kada traži i prosi To je donja ruka. Čovjek kada daje, to je godnja ruka. Kaže Allahu poslanik, noćeš ćemo spomjeti više hadisa na tu temu, gornja ruka je bolja od donje ruke koja traži, to je veliko islamsko pravilo. Pa Hakim ibn Hizam kaže Božim poslaniku, Allahu poslaniće, više nikad nije od koga ništa neću zaiskati dok sam živ na dunjavku. I tako su ostajali. Toliko su bili principijelni. A sahabima je znao pasti i na čovjek, čovjek da se poprije na devu Prilično komplikovano, nije kao što je zajahati konja. Na devu deva treba da čučne, pa da čovjek se poprije, ona se ispravi. Nekomo da sava se znalo desiti da mu bić ili prut, neki koji im kontroliše hovo deve, padni mu. A ona devi, on naredi devi da deva ponovo klepni, da uzme taj bić. Ne želijeći nekom je samo da kaži možeš li mi dodat taj bić. Toliko su bili čedni, toliko su se ustručavali da zatraži. Zato što su shvatili vrijednost Dunjavluka. U 525. hadisu Ebu Bureyda radijallahu ta'ala nuhu prenosi od Ebu Musa Ileša radijallahu ta'ala nuhu da je rekao Krenuli smo sa Allahim poslanikom a.s. u jedan vojni pogod. Nas, šestorica, imali smo samo jednu devu koju smo naizmjenišno jahali. Pa su nam stope popucale. I moje su stolpe ispucale, a nokti otpali. Zbog toga smo noge umotavali u krpe, tako da je ovaj pohod, po tome i nazvat, zator rika, pohod u krpama. Ebu Burejda je rekao, Ebu Musa ispričao ovaj hadis, a zatim se pokajao što ga je ispričao. Rekao je, zašto sam ga ispominjao? Kao da je mrzio javno pričati o svojim dijelima. Allahu poslaniki jazhabi idu u vojni pohod. Niše šestorica, jednu devu samo imaju da jahaju. Koja je tu skromnost? Koliko od Dunjaluka su imali? Jedna deva kaži, to je ljeto, vrućine. Nije u to vrijeme bilo obuće kao danas. Pješači se, znači bez obući. Pa kaži, ispucale su nam noge. Do te mjeri kaži, meni su nokti pootpadali. Pa smo noge zamotavali u krpe. To govori Ebu Musa el Ešari. Nakon toga kaže prenosioc kao da je prezirao Ebu Musa leše što nam je tu ispričao zato što je to za njega njegovo veliko djelo da je bio sa Allahim poslanikom ali i salatu wasalam u pohodu i da je nešto trpio radi Allaha Đerašanu pa je se pokajao što je djelmišno to ispričao da se ne bi shvatilo da se on time hvališi. Ali ono što mi možemo naučiti iz ovoga hadisa i Allah najbolji zna zbog toga imam nebeju ovaj hadis tu i citirao koliko su oni od Dunjaluka imali išli su u pohod, jedna deva nosi šestoricu ljudi na izmjenično. Jedan jaha, pa siđe drugi jaha i tako, ali petorica neprestano pješači i iako su povremeno malo jahali, noge su im ispacale i nokti pootpadali. Koliko su ashabi i Allahogosanika alaihi salatu selam bili skromni u pogledu Dunja Aluka. Od Amra Ibnu Taqliba radijallahu ta'anom se prenosi da je Allahu poslanika alaihi salatu wa salam donesen mu je i metak ili dovedene roblje pa je on raspodijelio tako što je dao nekim ljudima, a druge je izostavio. Kada je obavješten da ovakom podinom nisu bili zadovoljni oni koji izostavju on se zahvalio Allahu, pohvalio ga, zatim kazao. Allahu poslanika alaihi salatu wa salam jednom je dobio i metak, dobio je ratni plin, Pa ga je određenim ljudima, a određene ljude je preskočio, zapostavio, zaobišo sa imetkom kojeg je dijelio. Pa je nakon toga Allah poslani kada je čuo informaciju da neki ljudi nisu zadovoljni. Zašto je dobio taj i taj, ja sam prioritetniji jer sam ja zaslužni, više sam se trudio i tako dalje. Jer su oni tako neki gledali na tu podjelu. Pa da čujemo šta kaže Allah poslani kada li se ratu sam. Tako mi Allaha, ja nekim ljudima dadim, A neki izostavim. Oni koje izostavim draži su mi od onih kojima dadnim, Ali nekim ljudima dajem zato što u njihovim srcima vidim uznemirjenost i nezadovoljstvo. Druge ljude propustim, druge ljude prepustim bogatstvu i dobru kojim je Allah dao u srcima. A jedan od ovih jeste Amr ibn Taglib. Amr ibn Taglib rekao, tako mi je Allaha. Ovi riječi Allahog poslanika, ali se, letu selam, draži su mi od najskupu cijenijih diva. Allah uposlanik alaihi salatu vaselam imao je e, politiku da je dava određenim ljudima kako bi ih pridobio. Pa kaže Allah uposlanik to što sam nekom je dao ne znači da ga više volim, već sam mu dao zato što vidim u njegovom srcu potrebu. Dok s druge strane vidim ljudi čije srce je smireno, vidim da, da su skromni, razumiju situaciju, pa spomenu po imenu ovog prenosiloca Amra ibn Tagliba pa kaže on tako mi Allaha ove riječi Allahu postani kalis salatu ve selam dražej se od najskuplocenih deva toliko mu je drago bilo što je za njega božjih postani rekao ja nekim ljudima nedadnim ali ih volim više nego one kojima sam dao zbog onoga što oni imaju u svojim srcima kada u pitanju kada je u pitanju skromnost <hums> Nakon toga opet hadis od Hakima ibn Hizama radijallahu ta'ala nohu, da je Allah uposlanika lijeh salatu salam rekao Gornja ruka bolja je od donje ruke. U dijeljenju počinjte od onoga koga si dužan izdržavati. Najbolja je sadaka ona koja je data u materijalnoj neovisnosti. Ko nastoji da bude skroman, Allah će ga učiniti skromnim. Ako se pred ljudima bude pokazivao imućnim, Allah će ga i učiniti imućnim. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Jedan veliki hadis koji zaista zaslužuje mnogo vremena e, da bi ga potpuno iskomentarisali, ali ovdje mi ćemo skratiti neke stvari najbitnije. Početak hadisa opet, da Allah poslani kaže, bo, gornja ruka je bolja kod uznišnog Allah od ruke koja uzima. Što je logično? Nije isti onaj koji prosi i onaj koji daje. Pa uvijek insan u životu treba da nastoji da bude od onih koji daju čija ruka je gornja, a da ne bude od onih koji prosi, iako ako bude iskušan i maštinom i potrebom, to je nešto drugo, ali da se u životu uvijek trudimo, natječimo, pokušavamo, bez obzira koliko, ali da udjelimo. Allah poslani kaže, čuvajte se od dva, tri džehennema sa polovinom datuli, pa da budemo od onih koji neprestano udjeljuju, naša ruka je gornja, to jest naša ruka udjeljuje Pa kaže Allah poslanika alaihi salatu wasalam, udjeljenju počni od onoga koga si dužan izdržavati. Jedno veliko, veliko pravilo, jedan veliki islamski princip, a to je, ako ću već udjeljivati, najprioritetnije je da počnem udjeljivati od onih koji su mi najbliži, onih koji sam obavezan izdržavati. Mi se možemo ovdje nadovezati na jednu sličnu temu, kada imamo ljude koji imaju firme, koji imaju bogatstvo, imaju radnike kojima su obavezni isplatiti platu paćemo vidjeti takav možda dadni na Sergiju za Džamiju, dadni ovdje, dadne ondje, a preskočio je nešto što mu i Baadži bi obavez za farz da dadni svojim radnicima. Tako i u ovom slučaju. Ako imamo nekog kome smo obavezni dati, dali naša djeca, dali naša supruga, dali naš otac, dali naša majka, dali naš brat, dali naša sestra, ako su e, potrebni, a mi imamo nelogično je da mi dijelimo tamo negdje, a imamo neko komi smo obavezi zadadnimo. Da pa Allah bosanik postavlja jedno veliko pravilo kada udjeljuješ počni od onih koji su koji su e, najbliži tebi, komi ti je obaveza da udjeljuješ ako su oni potrebni. Ovdje isto ima e, jedan sličan hadis koji ga Allah bosanik Ali se radsan kaže da je jedan od najvećih vidova nepravde čovjek zapostavi izdržavanje onih koji su mu najbliži i koji mu je obaveza da izdržava. Ne nam se dešava Jedna poznata situacija da čovjek i žena žive pa se razvedu. Djeca ostanu sa majkom, muž ode negdje, živi odvojeno i onda on zaboravi na tu djecu. Insana koje je mogućen, u mo mogućnosti materijal, njemu je obaveza, farz, vađim da izdržava svoju djecu. To su njegova djeca, to što se razveo sa tom ženom, to je samo prekinut brak. Ali nije razveo se od svojih djeci. Njegova djeca su e, njegova djeca. Allah će ga pitati za njih. Pita ga za odgojiti djeci. I njemu je obaveza da obezbidi djeci i hranu, i stanovanje, i škalovanje, i odjeću. Sve što je potrebno djeci od osnovnih potreba. Pa je jedan znači veliki propust u islamu da čovjek zapostavi one koji su mu tu najbliži. Koji mu je obaveza da izdržava. Pa Znači, velika dva pravila smo večeras naučili. Čovjek kada želi udjeljivati sadaku, počeće od onih koji su mu najbliži. Isto tako, zapostaviti te, to je jedan od najvećih griha. E, nakon toga, Allah poslanika, iako ima jedna još dodatna korist u islamu, kada dajemo sadaku našoj rodbini, imamo duplu nagradu. Najvjerojatnije da će noća stići na, narje taj doć nam hadis da Allah poslanik je lese radu za sadaku koja se dadnije rodbini kaže da ima dvije nagrebe, sadaka i čuvanje rodbinskih veza. Pa kada insan daje ljudima oko sebe on je postigao duplu korist. Hem što su tu njegovi rođaci, a isto tako e, zato što je udjelio sadaku. Pa nastavlja Allah poslanik i kaže najbolja sadaka je ona koju date u materijalnoj neovisnosti čovjek imućan i tada dadne sadaku. Od svog imetka, znači, odvoji nešto. Došlo u drugim hadisima, u tom periodu, kada i on stiče, i on zarađuje, i on investira, imam, ali i ja taj svoj imetak obrčem, tada, znači, dati sadaku je na posebnom stepenu kod uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala, pa nastavlja Allah uposlanik, ali se, lalatu wassalam, pa kaži ko nastoji da bude skroman, Allah će ga učiniti skromnijim. Ovo je veoma bitno, ovo je pojenta ovog poglavlja. Da čovjek nastoji da se trudi, da se bori protiv protivjeva, ako se ti usom srcu da ga duša poziva zavidnost, kako komšija ima auto, e uzubil la Allah mu olakšao da se bori protiv sam, protiv svojih protivjeva, protiv šitanskih došaptavanja. Pa kaže Allahu bostanika li se letu selam, "Ko nastoji da bude skroman, Allah će ga učiniti skromnim. Ko nastoji, Allah će mu to olakšati." Ali mi moramo da počnemo, pa da mi se trudimo da budemo skromni, da liječimo bolesti svoje duši, pa će nam i Allah odlakšati u toj. Pa kaže Allah u latu a ako se pred ljudima bude pokazivao imućan, Allah će ga učiniti imućnim. Uvijek se misli, ne misli se da se neko fali da je imućan, već ko bude se pokazivao u smislu ne pokazivao potrebu, Ko pred ljudima ne bude pokazivao potrebu, jednostavno ljudi kada ga vide misli da on ima, a on možda i nema. Ali jednostavno on se pred ljudima pokazuje da je imučan. Znači ovo treba ispravno ovaj hadis kada bi ga čovjek sam pročitao mogao bi ga pogrešno razumijeti. Nije to dokazivanje da sam ja imučan, već pokazivanje da si imučan odnosno sakrivanjem svoje potrebi. Pa ko se bude pokazivao, znači ne želim da ljudima kažem svoje potrebe, Allah će ga učiniti neovisnim i učinit će ga zadovoljnim. Ovaj hadis bileži Buharija i Muslim, jedan veliki hadis iz kojeg možemo naučiti nekoliko, nekoliko e, e, koristi. Prva stvar da je gornja ruka uvijek bolja od donje ruke, isto tako da čovjek ako već počinje dijeliti metak da ga dijeli od onih osoba koje mu je obaveza da izdržava, koji su mu najbliža rodbina, isto tako da se insan trudi da bude skroman, da se jednostavno bori sa svojom dušom, a uzviše mu Allah olakšat to posti ime, a isto tako da se insan trudi da bude imučan, da jednostavno ne pokazuje ljudima svoje potrebe, Allah čega ga učiniti neovisnim. بيستوتي ندواتي سيتي ديفيتي هاديس ابو عبد الرحمن عوفا ابن مالك الاشجعية رضي الله تعالى <تصفيق> ونسبرن سيدي كازو Nas devot, devetorica ili osmerica ili sedmorica bili smo kod Allahu poslanika ali se salatu selam on nam je kazao zar nećete dati prisegu Allahovom poslaniku ali se salatu selam i to neposredno nakon što smo dali prisegu asabi su dali prisegu vožim poslaniku ali on, on im ponovo traži da datnu prisegu pa kaže zar nećete dati prisegu pa kaže asabi Allahu bosim dali smo već jednu prisegu kaže Allahu Poslanik ali se datu selam traži od nje insistira da mu daju ponovo prisegu pa kaže Allah Poslanik ali se datu selam kad su ga upitali na čemu će mu dati prisegu kaže Allah Poslanik ali se datu selam dajte Enatu da ćete samo Allaha obožavati i da mu nećete druge e, ravnim smatrati i drugam pripisivati. prva stvar davanje prisege Božjem poslaniku za najveći temelj a to je da se robuje samo Allahu dželrešanuhu i da mu se sudrug ne pripisuje, da mu se čirk ni u čemu ne čini. Pa kaže Allahu poslanik, ali osram, da ćete obavljati pet namaza i pokoravati se. Zatim je gotovo nečujno rekao i da ništa od ljudi nećete tražiti. Allahu poslanik, znači, prilikom davanja prisege ashaba, kada bi daval Božinu poslaniku, kazao je, na, zašto mi dajemo prisegu? Šta, čemu smo se obavezali? Pa kaže Allah poslanikovom prisegom vi se obavezujete da ćete robovati Allahu, Da ćete samo njega obožavati. Da ćete samo njemu robovati. Da ćete njemu pokorni biti. Da ćete njemu ibadete činiti. Da mu nećete sudruga činiti. Pripisivati. Da ćete namaz da ćete namaz obavljati. Pogledajte koliko je mjesto namaza u islamu. Nažalost, velik groj ljudi danas muslimana poigrava se sa pitanjem namaza. Najžalostniji u svemu tome jeste kada ljudi muslimani zbog bezazlenih stvari ostavljaju najkrupniju i najbitniju stvar u islamu namaz. Ljudi zbog filmova, ljudi zbog sirija, ljudi zbog šetni, ljudi zbog šopinga, ljudi zbog putovanja ostavljaju najbitniju stvar u islamu namaz. Puši i poslani, kada bi davali mu asabi prisegu, prisega da robuju Allah u Điršanu i da će namaz redovno obavljati. Neko toga im je tiho još dodao i da od ljudi ništa ne tražite. Tako je Allah poslanika alaih salatu wasalam odgajao svoje ashave da budu skromni, zadovoljni sa onim što im je Allah još dao da ne traže ništa od ljudi. <kuh> Nakon toga kaže Allah poslanika alaih salatu wasalam 530 hadisu od Ibn-Omera Prensvi se da vjerojasnik s.a.v. kazao kogod od drugih bude neprestano tražio milostinju, sadaku, doći će preduzvišnog Allaha, a na svome licu neće imati ni komadića mesa. Jedan adis koji zastrašuje da čovjek bude od onih koji bespravno mole i traži od ljudi sadaku i milostinju. Nažalost, moramo ovdje ukazati na jednu veliku e, negativnu e, pojavu koja se pojavila nakon rata A to je da imate ljudi koji profesionalno traži, išću, moli putem Facebooka, putem profila, putem ovako, onako i tako dalje. Koliko puta ljudi koji, koji radi u humanitarnim organizacijama otkli su da ljudi varaju. Ljudi su spremni eh, lagat, petljat, falsificirat papire, mnogo toga urati samo da bi od nekoga dobili eh, novac i metak bez ikakvog truda. Pa je to jedna, jedna veoma loša pojava koju mi zatvaramo vrata kod dobrih ljudi. Kako? Kada dobar insan ko ima imetka pomogne jednom, pomogne dva put, pomogne tri put i onda sazna da je taj kojeg je pomogao da on vara, da petlja, da nije on takav kako je to predstavio, onda će on sustegnuti se da pomaže sutra kada mu dođe neko ko ima potrebu, on mu neće pomoći pa lažnim predstavljanjem, hem što upadamo u grijeh, mi na taj način zatvaramo kod dobrih ljudi, želju da radi dobročinstvo. Jer jednostavno nije lako da čovjek koji dadne svoj imet, koji je teško stekao, sutra čuje da je taj čovjek prevarant. Treba mi za ovo, treba mi za onu. On će kod Alaha biti definitivno nagrađen, kao što je došlo u rodostinom hadisima, da je čovjek... Udijelio sadaku jednu noć prostitutki, jednu noć udijelio bogatom čovjeku i tako dalje. Pa mu je poslije rečeno tvoja sadaka je primljena, po nijetu, djela se vrednuju po namjerama. Ali opet čovjek voli kada dadne svoj imetak da taj imetak se iskoristi onako kako je traženo. Pa ako čovjek se predstavlja da je siromašan, da je zaista siromašan, Zato je danas došlo vrijeme zaista kada ljudi e, na cesti, na ulici, e, na semaforima traže sadaku, nije problem više dati sadaku, koliko je problem što čovjek ne zna kom je dati tu sadaku. Pa ovaj hadis nas zastrašuje da tražimo, a nismo potrebni toga, pa kaže Allah, "Posanika li se letu se nam, kog god od drugih budi neprestano traži u milostinju. Doči će preduzičnog Allaha na svom licu neće imati ni komadić mesa." Čovjek će doći na sudnji dan, pogledajte kako je to e, ima vezi kako insan na Dunjaluku kada nešto, e, Arapi čak imaju e, za stid kazati, e, ma ulođe, čuvaj, kaže, vodu i mije so njegovog rica, nemoj čovjeka dovoti u nezgodnu situaciju. Pa svodno tome i kako se čovjek nije stidio na Dunjaluku, tako će biti kažnje na Ahiretu, da će doći na sudnji dan pred svoga gospodara, a na njegovom licu nema nikako mesa, lobanja, samo kosti. Zato što je tražio sadaku, a nije bio doni koji imaju pravo na sadaku. <hums> Nakon toga, hadis 534. hadis od Ibn Mes'uda radi Allah da je Allah uposlanika rekao, koga zadesi sino maštvo? Pa od ljudi bude tražio da ga otklone od njega, neće mu biti otklonjeno. Ako bude od Allaha tražio da ga otkloni, ubrza mu Allah dati obskrbu odmah ili nešto kasnije. Allah uposlanik želi ovdje da odgoji muslimane, da kada im se desi neimaština, da prvo i zadnji kom treba da se obrati i za koga vezuju svoja srca jeste uznišeni gospodar Allah subhanahu wa ta'ala zato što on je taj koji daje rizk i na faku. Svakako ovaj hadis opet treba shvatiti u kontekstu drugih hadisa. Da imamo drugi hadise, da Allah obostani dozvolio ljudima koji imaju potrebu da traži pod određenim uvjetima koji ćemo nakladno spomenuti ali e, ovo je odgoj da čovjek ako ima potrebu Nelogično je da čovjek zaboravi na gospodara ljudi, a traži od ljudi, ali jednostavno mi u slabosti svoga imana, slabosti spoznaje Allaha, slabosti je klina. Nismo spoznali onu da su riznice uzvišenog Allaha toliki kada bi dao svim ljudima na, na, na planeti sve što želi, to neće iz njegovih riznica umanjiti nikoliko umanji igla kada se zabode umore. Kada bi čovjek imao taj jekin, to ubjeđenje, da Allah daje rizki na faku svim, svakako da bi se vezivao za Allaha, tražio od njega, a ne bi tražio od njegovih znači, robova. Ali onog momenta kada oslabi iman, oslabi jekin, ubjeđenje, osla, oslabi oslanac na Allaha, onda se ljudi vezuju za nekog drugog, a ne za Allaha, subhanahu wa ta'ala. <kuh> Kaže Allah poslanik alisa ala tuve ponovo odgajajući ljude da ne budu od onih koji traži, vezuju svoja srca za ljude. Kad od ljudi tražiš, ti vezuješ svoje srce za njih. Da li će mi dati? Da li mi neće dati? Da li će me poniziti? Da li će... Dok ka tražiš od uzvišenog Allah, sve ti stvari si izbjegao. Pa kaže Allah poslanik u hadisu 535. U cebbanal od Allah trajan se prenosi da Allah poslanik kazao Ko će mi garantirati da od ljudi neće ništa tražiti, a da ja njemu garantiram džennet? Odgovorio je Seuban, ja. Poslije toga Seuban ni od koga ništa nije tražio. Kaže Allah oposlani, ko će meni garantirati da ni od koga ništa iskat neće, ja njemu garantujem džennet? Da čovjek dođe na taj nivou, od na Allaha, da toliko vjeruje svoga gospodara, da ništa od ljudi ne traži, završeno, ne je položio sve dunjaločke ispite, Zato poslani kaže, ko smije to meni garantovati, ja njemu garantujem ženet. Zašto? Jer je on spoznao svoga gospodara, spoznao njegovu veličinu. Normalno, svi ovi hadisi ovakvi se uvijek uzimaju uh, u kontekstu drugih hadisa. Ovo ne znači čovjek ne treba klanjati, ne treba postiti, ne. A nemoguće je da čovjek koji spozna tako svoga gospodara, da nije od koga ništa ne ište, da on ne klanja. Nemoguće. Jer... Ta njegova spoznaja će učiniti čovjeka da redovno klanja, da redovno posti i tako dalje. Nakon toga jedan poveći hadis, poznati hadis u kojima Allahu poslanik selam od Qabisi radijallahu ta'ala anhu u kojim je pojasnio situacije kada je čovjeku u islamu dozvoljeno da prosi od ljudi I prosiče onoliko koliko je njemu potrebno za osnovne potrebe njegovog života. E, ovaj asab kabisa radijallahu ta'ala e, preuzeo je na sebe plaćanje krvarini. Kod Arapa je bio poznat jedan običaj da kada dođe situacija da, da neko treba da plati krvarinu u islamu postoje situacije kada e, porodica, familija e, čovjeka ubice treba da pomogne ubici da plati krvarinu pa je, Bilo situacija da ne bi došlo do svađe među plemenima, među ljudima, neki ljudi, dobri ljudi preuzmu na sebe plaćenja krvarine. Plaćenje krvarine je veliko, znači stotinu djeva. Pa je ovaj čovjek kabisa preuzeo na sebe da ne bi došlo do, do, do nekog poremećaja među plemenima, da ne bi došlo do rata, da ne bi došlo do svađe, on je preuzio da će on te to platiti. Pa dojšao u Božiji poslaniku i kazao Allahov poslanici ja sam preuzeo na sebe plaćanje krvarini, možeš li mi pomoći? Pa mu kaže Allahov poslanik ali selatu ve selam, sačekaj, od odsjedi kod nas malo u Medini dok dođe imetak, pa će ti pomoći i platiči ti. Pa kada je došao imetak Božiji poslaniku mu je pomogao, ali mu je dao savjet i pravilo koje mi danas spominjemo, kada je dozvoljeno tražiti. Pa kaže Allahov poslanik ali selatu selam, o Samo je trojici dozirno da traži materijalnu pomoć čovjeku koji je obterećen krvarinom. Njemu je dozirno da traži sve dok ne isplati krvarinu, a onda će prestati tražiti. Čovjek koji je na sebe preuzio da će platiti krvarinu, ima pravo da traži mjetak dok ne isplati ono što je on trebao da plati. Nakon toga će stati. Pa kaže Allah poslanika alaih salatu wasalam, <clears throat> Čovjeku kojem bude uništen i metak i njemu je dozvan da traži kako bi osigaru životne potrebe ili je kazao toliko da zadovolji osnovne životne potrebe. Čovjek uništen mu i metak. Može u to vrijeme se najviše to odnosilo na prirodne nepogode kada ljudima unište i metak. Čovjek je posijao pšenicu pa je došla suša i uništila ili su došle poplave uništile ili čovjeku eh, jednostavno zakazao je rod palmi i tako dalje. Pa čak se to i odnosi, čovjek ima nekretnine, desi ju se e, primjera radi dali veliki vjetar, da li velika kiša, dali zemljotres, uništenje njegovog imetaka. Kaže Al-Bustanika li se selam, i takav čovjek ima pravo da traži. Uništen mu imetak. Nije uništen znači njegovim faktorom jednostavno e, prirodna nepogoda, dali kiše, dali poplave, dali zemljotresi, dali oluja unišтила je datule, unišтила je usjeve, unišтила je njegove nekretnine, njegovu trgovinu. Takvom čovjeku je dopušten u islamu da prosi da obezbijedi sebi osnovne potrebe egzistenci. To je druga vrsta. Prva vrsta, rekli smo, čovjek koji je preuzeo na sve plaćanje krvarini. To je jedna vrsta. Druga vrsta, čovjek čiji metak je uništen. I kaže Allaho poslanik, ali se letu selam. <clears throat> Čovjek koji ih snađi siromaštvo, pa trojica proniclivi i povjerljivi ljudi iz njegovog naroda kažu tog i tuog snašlajna imaština. Tako vam je dozvano da traži na koliko je dovoljno za njegove osnovne potrebe. <clears throat> Kaže Allah u kabisa, zabrojeno tražiti osim u ovim situacijama. Zabrojeno tražiti osim u ove tri situacije. Pa rekli smo, znači čovjek, treći čovjek, zadesile ga neimaština, siromaštvo. Trojica ljudi, povjerljivi, zreliji, pronicljivih potvrde kažu da, ovaj čovjek mi zaista znamo, u našem društvu on je bjeda, siroma, jednostavno, čovjek se trudi, ali pjeda. Takvom čovjeku je dozvoljen da prosi, da traži, da ide i navrati, ljudima kaže ljudi pomozite mi, sve dok ne obezbijedi sebi osnove egzistenciji kada će stati. Mi smo rekli malo prije, imamo veliku problemu u današnjem vremenu kada ljudi traži, ali ljudi traži ne samo da obezbijede sebi osnove egzistenciji. Ljudi jednostavno nekada prosi traži da bi platili sebi internet, čovjek hoće auto, čovjek hoće mobitelj i tako dalje. Pa smo rekli da u islamu znači zabranjeno prositi osim ako čovjek ima potrebu. Allaho Kosanjik je spomenuo ove tri kategorije ljudi. Prva je da čovjek preuzmi na sve plaćanje krvarine, druga je da, da čovjeku bude uništeni metak, njegova trgovina, njegovi usjevi i tako dalje, i treća situacija da čovjek postane siromašan i trojica ljudi, ugledni, povjeljivi, zreli iz njegovog naroda kažu da, mi svjedočimo da je to tako bilo, da je on siromašan, da ima potrebu, onda je njemu dozvojeno da prosi i da traži onoliko koliko će, eh, hajde da kažemo, biti potrebno za njegove eh, potrebe i njega i njegovi poruci. <kuh> Nakon toga, poglavlja 58. Želimo da priježimo još samo nekoliko hadisa i time ćemo, inša Allah, izavršiti večerašnje druženje. Od Omera radi Allah se prenosi da Allah poslanika alaihi salatu wasalam davao bi pomoć Omeru pa bih govorio dadni onome koji u većoj potrebi od mene. On bi rekao uzmi kada ti nešto od ovog imetka bude davano. A, a ti ga nisi tražio niti insistirao da ti se udijeli tada uzmi ako želiš koristi ga i podijeli kao sadaku ali nemoj žudjeti za imetkom koji ti se ne bude davao jedno poglavlje posebno u kojem je imamen nevi samo jedan e, hadis u kojem e, pojenta ovog hadisa je ovo poglavlje jeste da čovjek ako mu dođe neki imetak, on ga nije priželjkivao i niti ga tražio Nema ima da ga uzme, da ga potroši na sebe, ako ne želi da ga onda nekom drugom udjeli. Ali da se ne osvrće za imetom koji koji ga je mimo išao. To je pojenta cijelog ovog poglavlja. Poglavlje dozvoljno je prihvatiti imetak koji se dobije bez bolbe i ulaganja truda da se do njega dođi. Znači, došao je čovjek u neki imetak kojeg on nije priželjkivao. Jednostavno nekomu je poslao neki poklon, nekomu je dao neku hediju i tako dalje. Nema smjetnje da to čovjek prihvati da to utroši na sebe i da ljadne nekom isto sadaki. Ali da to ne bude priželjkivanje i da ne bude čovjek da se osvrči za imetkom koji ga, je, koji ga je mašio, jednostavno rekli smo insana što zadesi nije ga moglo mimojići, ono što ga mimojići nije ga moglo zadesiti. Na kraju poglavlje, jedno lijepo, interesantno poglavlje i tine ćemo ako bog da izavršiti večerašnje druženje poglavlje, pocica da se čovjek rani od vlastitog grada, da čovjek maksimalno se trudi da živi od onoga što zaradi njegove ruke. To je najbolja i najslađana fakla u islamu. Allah uposlanik li salatu selam kazao je da neko od vas uzme konopac, a zatim ode na brdo i na svojim liđima donese naramak suhu granja i prodaga Pa mu Allah tako sačuva obraz. Bolje mu je nego da moljaka ljude koji mogu udjeliti ili ne udjeliti. Kaže Allaho selam da neko od vas Odi, svojim rukama zaradi, ode na vrdo u to vrijeme tak, na taj način da saberi snop, zavežljaj drva, donese i proda i na taj način se sačuva od prosjačenja. To je, kaže, mnogo bolji nego da prosi. I onda kaže Allaho poslanik, kad čovjek prosi, ima dvije varijante. Možda će mu ljudi dati, a možda će mu uskratiti, možda će ga poniziti. Pa je mnogo bolje da čovjek trči, da se trudi svojim rukama, da zarađuje, da na taj način čuva svoj obraz. <hums> kaže Allahu bostaniku duhmes da neko od vas saberi i donese sa svojim leđima suho granje bolje mu je nego da od drugog traži milosprim pam ovaj dadne ili nedadne skoro hadisa identičnim značenjem nakon toga kaže Allahu bostanika li se letu selam hadis Abu Hurajri hadis Bilish Buharia davu da, da li se letu selam izdržavao se isključivo od rada svojih ruku Navodi Allah poslanik primjer i drugih poslanika da to nije nikakva sramota, da to nije ništa loše, da su priješnji poslanici Davuda alaihissalam, Zekarija je bio stolar, da su radili svojim rukama, zarađivali i da je to mnogo, mnogo bolji nego tražiti, e, tražiti e, milostinju od drugih ljudi. To je sve što smo pripremili za večeras. Molim uzvišnog Allaha da nas očesti na putu istini i molim da, da nas učini neovisnim od drugih ljudi da nas učini zadovoljnim sa onim što imamo od i na kraju Subhaneke Allahuma da bihamdike Ašhedu la ilaha ilaha ila wa etubu ilaikam